На землі магнатів. Он, що за птиця цей лащ, зітхнув Яник. Тоді за ним шибениця плаче. І давно, згодився Криваніс. Як піймаємо батьку, дозволите помогти йому на шию зашморг накинути. Спочатку піймаймо Янику, а потім ухвалюватимемо, що з ним робити. Він давно дрмену від селя, але шляхти чув я. «Чи маленько в Макарові сидить?» «Тоді не гаймося, батько!» Взявши дві сотні козаків, Кривоніс постановив розвідати, що діється в Макарові. Під'їхавши до здвижу, він зупинив загін у перельську. «Спочивайте, хлопці!» – наказав. «Тільки ж ушей не розвішуйте, пильнуйте! Я в Макарів навідаюсь селянами погомоню!» Переодягнувшись чумацький одяг, кривоніс із кількома козаками, теж вирядженими під чумаків, на двох возах в'їхав містечко. Спинившися в корчмі, він замовив горілку і закуску, і став обідати разом зі своїми супутниками. Розпитуючи шинкарку про її життя-буття, Максим поцікавився, чи багато в містечку шляхти, «Що вона поробляє?» «Хух!» Зневажливо скривила губи шинкарка. «Найшли, кого згадувати. П'ють та задаються один перед одним, Нахваляються день у день, Кривоноса піймати, Який нібито десь поблизу зупинився». «Невже!» Здивувався кривоніс. «От вам і невже!» «Кажуть, усіх панів на півдні вирізали, А це сюди забралися». Двері рвучко чинились, і в корчму впала ціла ватага підпилих жовнірів. Вони розсілися за двома столами поряд із шинквасом і зарепетували на весь голос. «Шинкарко, вудки! Шинкарко, ковбаси, шинки!» «Зараз, зараз!» – заметушилася молодиця. Вона швиденько принесла горілку, закуску, жовніри розлили оковиту в келихи, випили. «Шинкарко, ще вудки!» Шинкарка поставила на стіл ще по кухлю. Випивши знову, шляхтичі На «Набридло сидіти в цьому Макарові, податися б до Києва! Що той Київ? До Любліна, Кракова, Варшави!» Там би погуляти. Коли б же тих хлопів погамувати? Коли б того здрайцю кривоноса піймати, вони б тоді швидко на колінах заплазували б. Кажуть тому, хто кривоноса живим приведе, повну шапку золота насиплють, шик коня доброго дадуть. Вухатий жовнір, що сидів під вікном, підскочив. Ех, коли б він мені тільки стрівся, я б. Так провчив здрайцю, аж пам'ятав би Стефана Замостецького. І не ради золота, панове, а ради спокою в нашому краї. Кривоніс поклав руку на Ефес шаблі, схованої під свиткою. Яник зашепотів, нахилившись до нього. «Батьку, ще рано!» Максим усміхнувся, налив горілки. «Спасибі, друже, випий!» Бо і справді маємо час. Коли жовніри перепились і порозлягались на лаві, а деякі на підлозі, Кривоніс підвівся, скинув свитку. «Пора, хлопці!» — гукнув. «Будіть шляхту!» Шляхтичі відмахувалися від козаків, мов від мух сварилися, «Не чіпай, псяві будеш бити, геть хлопське кодло! Не заважай, драбе, шляхті спочивати!» Їхнє варнякання розізлило Максима. «Рубай їх, братці!» — крикнув він на весь шинок. Жовніри всі як один підхопились на ноги, та було пізно. Козацькі шаблі! митью поклали їх на долівку. Звістка про появу козаків швидко облетіла Макарів. Одним із перших біля корчми з'явився Григорій Петрицький. Почоломкавшись і з кривоносом, він запитав. «Пора, батько! А ви ж готові? Ще з весни, батько! Тоді клич усіх, Янику!» Повернувся Максим до джури. Мчи нас движ! Гукай і наших козаків. На церкві вдарили в дзвони. Майдан почав виповнюватись чоловіками, жінками, дітьми. Загомоніли хлопці й дівчата. Одне ми забули з тобою, Григорію, сказав Кривоніс. Замок у вас, височенький. Дряпатись на палісад не так уже легко. Треба було змайструвати щось таке, що кидало б через палісад відра з запаленою смолою або ж вогненні стріли. У замку чимало будівель критих гонтою. Горіло б усе як свічка. Не турбуйся, батько. Ми й драбин приготували кілька десятків, і перекидних містків немало, і в'язок очерету стільки, щоб палісад зможемо обкласти до самого верху. А перед тим... Обіллям палі смолою, щоб краще горіли, та й металку зробили. Штурм розпочався о полудні. Макарівці й козаки, прикриваючи щитами зв'язок очерету і перекидними містками, наблизились до самого рову, швидко закидали його в кількох визначених петрицьких містах очеретом, хмизом, бур'яном, Прикрили настил містками і, користуючись драбинами, поповзли на вал. Шляхтичі завзято відстрілювались. Та безладна стрілянина майже не завдавала шкоди повстанцям, що ховались за очеретяними щитами. Обливши стіну смолою, вони швидко почали обкладати її очеретом, хмизом, шеголлям. Тим часом на подвір'я замку.